هر مومن او مسلمان باندې علم حاصلون دا فرض دي دمر علم حاصلون چې په هر مسلمان غوغه زندگی د الله سبحانه دا الله دا دا و تعالی او د الله رسول د احکاماتو او تعالیماتو تابعکتي رکی دمر علم حاصلون هر مسلمان باندې فرض دي د فرض معنی دا, دا چې کچنتہ داغه عمل مسلمان نه کی نبهه غونګګاری کی مسلمان باندې مونز فرض ده او د ته مونز ادا کولو اته ریکنه از نو د فرض پرلی نو د نبیه غونګګاری د مونز ادا کولو اته ریکه هغه دمان فرض نه او فرض عین همدا مسلمان من زکات فرض شي نو د زکات عینم احصلون چې دا بسنغه تر کې سره ادا کیږي چابهان زکات هغه فرسکيږي او زکات بچاله ورکی او سمرا مقدار کې وي دا د دین علم حاصلون دا فرض دی مسلمان باندې رجا فرض واه او ست رجا بسنګ تر کې سره ادا کیږي یا حج فرض شو دا سده حج متعلقه مسائل دا غینم اومداسي د دا دین نور احکامات مسلمان زندگی کې هغه راضي مداغي اذذكون او حاصلون دا فرض دي او کچلتہ یو مسلمان دې کې پوهتا هی کې او نې زکیدا نبي ادی باندې ګناهګار دي